Джим Лоулес. Іди туди, де страшно. Джим Лоулес бізнес-тренер. Один із найпопулярніших європейських мотиваційних спікерів. Серед його клієнтів Apple, British Telecom, Barclays Bank та Національна служба охорони здоров'я Англії. Він став першим британським фрідайвером, який встановив рекорд пірнання на глибину без аквалангу. За 12 місяців опанував професію жокея. Усього цього він досяг завдяки десятьом правилам, які сам винайшов і випробував на собі. Найбільше нам заважають жити наші страхи. Вони нагадують тигрів які загрозливо гарчать і повсякчас нагадують – не рипайся, у тебе нічого не вийде. І ми лякаємося, зупиняємось, а то й відступаємо, втрачаючи можливості і сходячи зі шляху, який міг би привести до щастя. Міг би, якби ми хоча б спробували на нього стати. Але для цього нам спочатку потрібно позбавитися страху. Книга Джима Лоулеса саме про те, як подолати свій страх, незалежно від того, чого саме ви боїтеся. Пірнути на глибину, піти на співбесіду чи освідчитися в коханні. Десять правил, запропоновані автором у книзі, додадуть вам змогу прогнати внутрішніх тигрів і зробити крок уперед, а відтак знайти внутрішню силу для будь-яких звершень. Ступ. Ловіть момент. Пів на восьму. Червень 1998 року. Річард із фінансової команди зайшов саме вчасно. Я сидів непримітно у відокремленій кабінці великого офісу IT Multinational, де працював міжнародним юрист-консультантом. Річард важко зітхнув, гадаючи, що поряд нікого немає. Ох, залишилося всього 4 роки, 2 місяці, 3 тижні та 2 дні. Я відірвався від чергового контракту і провів швидкі підрахунки. Мені залишилося 34 роки, 5 місяців і кілька днів, якщо я зможу вийти на пенсію в 65 років. Офісний комплекс компанії, розташований у непопулярному містечку Слау на захід від Лондона, був зручний хіба що своєю близькістю до автострад і аеропорту Хітроу. Проте Слау змінив моє життя на ліпше. Мій стіл стояв біля вікна на першому поверсі, яке виходило на провулок. Трохи отдалік знаходилося похоронне бюро. Щоранку, коли я починав працювати, повз мене проїжджали навантажені катафалки. В обідню пору вони незмінно поверталися порожніми. Це, а також мої підрахунки, згідно з якими до кінця ув'язнення залишалося 35 років, наштовхнули мене на думку. А що як нічого кращого вже не буде? Джин вирвався із пляшки. Якщо це... «Моє життя? То що я в біса з ним роблю? Коли воно почнеться?» «Можливо, в 30 років воно вже почалося?» Я навчався на юриста протягом шести років і за чотири роки практики перейшов із сіті міжнародну IT-компанію. Гірким відкриттям було те, що за цей час я отримав мало задоволення від роботи. Жахлива правда ставала очевидною. Потрібно було щось змінити. Тигр гарчав на мене, щоб я сидів тихо. Починалася битва. Через рік з'явилася компанія Optimize, яка зараз називається Taming Tigers. Спочатку ми вчили бізнесменів надихати свою аудиторію, а не втомлювати її презентаціями. Невдовзі ми почали допомагати лідерам великих компаній налаштовувати своїх працівників на зміни. Одного доленосного дня задзвонив телефон. Мене попросили виступити з мотиваційною презентацією. Я відразу ж відмовився. Гучні, драматичні виступи в американському стилі здавалися мені жахливими. Зрештою, мені нічого було сказати. Співрозмовник не здавався. Зробіть краще, якщо вам не подобається американський стиль. Справедливо. Я прийняв запрошення. Настав день виступу. Я мав демонструвати свою майстерність протягом 60 хвилин. Через 30 хвилин я подякував дещо здивованим слухачам і вклонився під стримані оплески. Я так хвилювався, що випустив чимало матеріалу, спеціально розрахованого на годину, і вже стояв мовчки за півгодини до кінця. Несподівано перед виходом до мене підійшла одна із слухачок і сказала, що їй дуже сподобався мій виступ. Вона запитала мене, чи не хотів би я допрацювати презентацію і виступити з нею через місяць. Тигр знову загарчав. Історія вашого життя Ви пишете історію свого життя. Хіба може бути інакше? Хто міг би робити це за вас? Ви вписуєте речення у свою історію зараз, читаючи цю книжку. І я вписую речення у свою історію, пишучи для вас ці рядки. Наші історії от-от перетнуться завдяки цим реченням. Завдяки тим рішенням, які ухвалив я і які ухвалите ви. І як ви побачите, ми дуже схожі в тому, що стосується тигра. І якщо вам пощастило жити у вільному світі, ви автор історії свого життя. Звичайно, початок вашої історії був продиктований генетикою і середовищем. Пізніше ви почали самі визначати її. Жодних виправдань. І ви, і я ухвалювали рішення, діяли згідно з ними і отримували результати. Ми й досі це робимо. Ваша історія – це сума всіх ухвалених на цей момент рішень. Ось як ми пишемо свою історію. Ми ухвалюємо рішення, які втілюються в діях, а дії формують речення в нашій історії. Ви вирішили, що спробуєте скласти цей іспит, але не інший. Ви вирішили прийняти пропозицію обійняти цю посаду, а не іншу. Ви вирішили втілити невелику ідею на роботі, але не наважилися на кардинальні новації. Одного чудового дня ви вирішили привітатися з цією гарною жінкою, але не з іншою. Тепер ви одружені з першою і не перекинулися жодним словом із другою. Тільки подумайте. Ви вирішили піти на один захід, але побоялися відвідати інший днем раніше. Ви вирішили заговорити до однієї привабливої жінки, але не до іншої. Ви вирішили запросити її на побачення або прийняти її запрошення. Ви вирішили прийти на побачення. Через 30 років у вас троє підлітків і дім-фургон Це змушує замислитися про наслідки повсякденних рішень, без яких важливі рішення неможливі, чи не так? Ці рішення ухвалювали ви? Чи тигер? Ця книжка допоможе проаналізувати, як і навіщо ви ухвалюєте рішення Хочете написати свою змістовну історію? Чи просто уникнути гарчання тигра? Тому я поставлю вам одне питання. Єдине, яке зараз має значення для вас і для мене. Яка частина вашої історії написана вами так, як ви цього хотіли? А яка невдала, зумовлена страхом і продиктована тигром? Ваша історія у професійному житті. Ця книжка насамперед стосується вашого професійного життя. Ваша робота – це, мабуть, друга найбільша пригода у вашому житті після сім'ї і друзів. Ви з цим згодні? Можливо, зараз для вас це не найбільша пригода? Можливо, зараз вона взагалі не скидається на пригоду? Ми змінимо це разом, якщо ви забажаєте. Робота – це та сфера, в якій ми можемо ліпше пізнати себе. Дізнатися, ким ми є насправді. Налагодити контакти з іншими людьми і вплинути на них. Знайти можливості для росту і розвитку. Бути корисними і залишати по собі слід. Це також та сфера, в якій багато людей дрімає. Приборкання тигрів – це пробудження. Початок пригоди. Час, у який ви живете, унікальний з погляду достатку, здоров'я та можливостей. Ви маєте більше доступу до інформаційних мереж, ніж будь-хто до вас. Охорона здоров'я зараз на вищому рівні, ніж будь-коли раніше. Відбуваються великі зміни у виробництві, завдяки яким меритократія – Виявлення й винагородження досягнень стають щодень важливішими і нагальнішими. У наш час креативний підхід до роботи цінується більше, ніж будь-коли. І ви можете створювати нові можливості. Їм потрібно, щоб ви створювали ці можливості. Ми розглянемо це детальніше в цьому розділі. Хай скільки вам років. Ніколи не було вдалішого часу для того, щоб прокинутися, долучитися до нової економіки і скористатися зі хвилі змін. Ще одна ваша перевага полягає в тому, що ви читаєте цю книжку. Багато хто не стане цього робити. Вони вже знають, як усе працює. Вони пристосували свою інструкцію під себе. Таким чином вони виправдовують свій сон. Їхній тигр працює. Він захищає їх від страху, ризику і можливих винагород. Від страху приниження і від прийняття непевності. Від страху, дискомфорту, тріумфу і задоволення, що приносять ріст і досягнення. Від інструментів, які ми використовуємо в наших подорожах. Нами з ними, не по дорозі. Хто пише вашу історію? Ви чи ваш тигр? Хто такий тигр? Тигр – це невидима сила всередині вас, яка стримує від дій. Але ви це вже знаєте, чи не так? Тигр гарчить, коли ви хочете зробити або сказати щось, що змусить вас зайти в незнайомі води, наважитися на особистий ризик, прожити свою пригоду. Чому я називаю цю універсальну внутрішню силу тигром? Тому що вона часто здається нам справжньою, реальною. Це велика і потужна сила, тому що її голос гучний, а вночі стає ще гучнішим, а її зуби на вигляд справжні. Тому що ми відчуваємо, що наше життя опиниться під загрозою, якщо зустрінемося з нею. Тому що вона стимулює виділення адреналіну, яке призводить до реальних змін у нашому організмі і в способі мислення. Тому що ми хочемо втекти від неї, якщо не готові до битви. Звісно, тигр – це метафора. Насправді його тут немає. Ви самі його створили, а отже можете його приборкати. Багатьом людям це вдалося. І вам таке теж до снаги. Ця книга дасть вам зброю для боротьби з тигром, але битися доведеться вам самим. Лише ви можете перемогти свого тигра. Цим моя книжка відрізняється від книг із саморозвитку. Немає простих рецептів. Гуру ви, а не я. Просто я пройшов цим шляхом раніше і хочу поділитися з вами тим, чого навчився. Я також хотів би почути, чого навчилися і ви. Зв'яжіться з командою Taming Tigers через сайт TamingTigers.com і ми зможемо обмінятися враженнями. Сонні люди не називають його своїм тигром. Вони знають, що можуть обґрунтовано пояснити, чому не долають перешкоди. Для них немає внутрішньої причини невдач. Вони шукатимуть і звинувачуватимуть зовнішні обставини, які їм заважають. Вони всього лише жертви жорстокого світу. Вони можуть навести довгий список причин, чому чогось не зробили. Вони ніколи не дозволяють іншим або собі вказати, що насправді виправдовують бездіяльність, спричинену страхом. Страхом невідомого. Страхом помилки. Страхом радості від того, що зробили все правильно. Страхом зусиль, необхідних для того, щоб жити повноцінним життям. Але вони ніколи не отримують великих нагород за активні дії. Ця книжка не про успіх у звичному для мотиваційної літератури сенсі. Не про те, як заробити більше грошей або налагодити ідеальні стосунки. Хоча вона допоможе вам в обох цих сферах. Не про афірмації і мантри. У цій книжці немає компакт-диска, який обіцяє змінити ваше життя під час сну. Я вважаю це маячнею і наживанням на знедолених. Б'юся об заклад, що ви в це не вірите. Якщо ж вам потрібно саме це, віднесіть книжку в магазин і поверніть гроші, перш ніж на обкладинці з'являться подряпини чи розклеїться корінець. Тигр у дії Дозвольте навести вам приклад тигра в дії з власного досвіду. Я хотів побити британський рекорд із фрідайвінгу. Мене цікавив і досі цікавить цей вид спорту. Люблю перебувати у воді і почуваюся, як вдома біля моря або в ньому. Я брав уроки фрідайвінгу під час туристичних подорожей. Вважав, що може досягнути більшого, і це буде чудовою нагодою перевірити теорії приборкання тигрів. Але постійно зволікав, попри непорушну обіцянку з реалізацією задуманого. Причиною вагання був страх, але не той, якого можна було б очікувати. Я не боявся глибини або ризиків. Знав, що долатиму глибину поступово і звикатиму до неї з кожним тренуванням. Нині я маю успішний бізнес і сім'ю. От і боявся викреслити перший тиждень кожного місяця з лютого по серпень 2010 року у своєму календарі. Перший тиждень потрібно було провести в Єгипті, тренуючись у глибоких водах. Довелося бути далеко від сім'ї роботи протягом восьми місяців під час глобальної економічної кризи. Чи буде все гаразд? Чи зможемо ми сплачувати рахунки? Чи не отримують мої конкуренти замовлення і не здобудуть репутацію, які мали б дістатися мені? Чи пробачать клієнти мою відсутність? Час вирішувати. Відбувалася битва. Хто переможе? Я чи тигр? Цікаво. Довелося зануритися в себе і застосувати 10 правил, які я невдовзі вам представлю, щоб перемогти тигра і побити рекорд. Зустріньтеся з вашим тигром. Ось питання для вас – як часто ви мрієте про чудові речі, які хотіли б робити в житті? Серйозно, подумайте про це. Щодня? Щотижня? Як часто у вас виникають чудові ідеї, які ви потайки хотіли б втілити в життя? Ідеї, які стосуються людей, із якими хотіли б проводити час, розвивати і підтримувати їхній талант і впевненість, часу, який ви хотіли б витрачати на формування візії та стратегії, інновацій, які варто було б дослідити, процесів, які потребують до опрацювання, клієнтів, які, на вашу думку, могли б скористатися досвідом вашої компанії, способів заробити більше грошей, Працівників, яких потрібно надихнути, забезпечивши необхідну комунікацію і можливості для реалізації великого плану. Роботи, яку ви хотіли б делегувати, великий стрибок у невідома, який дратує тигра, щоб звільнити час на ці дії. А як, як щодо ідеї зменшити вплив на довкілля, приносити більше соціальних благ завдяки комерційній діяльності? лобіювати уряди та здійснювати позитивні зміни у вашій галузі та в суспільстві загалом. А як щодо задуму створити свій бізнес? Довести, що, як вам часто здається, ви можете організувати краще за інших. Чому ж ви так рідко наважуєтесь щось із цим зробити? Чи доводилося вам колись вести розмову із самим собою або з іншими про ваш план, використовуючи такі фрази? Так, це чудова ідея, і я, мабуть, міг би, могла б її втілити, але моя дружина, чоловік, коханий, кохана нізащо мені цього не дозволять. Так, але все може піти не за планом. І що тоді? Малоймовірно, Люди з моєю освітою, походженням, не отримують таких можливостей. Невже ти припускаєш, що вставте прізвище керівника дасть на це згоду? У нас так не заведено. Вони на це не пристануть. Тільки після того, як я сплачу іпотеку і вивчу дітей. Я бачив, бачила, як, ставте ім'я людини, намагається це зробити, скільки там років тому. Йому таке і не вдалося, так і не вдалося відновити свою кар'єру. Такі спроби провалювали, і розумніші за мене люди. У моєму віці старого пса нових трюків не навчиш. Якщо ви колись вживали ці фрази, не порадившись із дружиною, чоловіком, керівником чи людиною, яка намагалася це зробити і не змогла, не підготувавши бізнес-план для вашої інновації і не винісши його нишком на розгляд колег, не поцікавившись, чому у нас так не заведено, не з'ясувавши, що станеться, якщо все піде не за планом і чи можна впоратися з ризиком тощо, так і є. Ви зустріли свого тигра. Ваш тигр наказує вам уникнути цієї підготовки. Він гарчить на вас, щоб ви зупинилися. І причина, через яку ви ухвалюєте такі рішення – страх. Страх невідомого. Страх того, що це може виявитися можливим. Страх того, що робота в цьому напрямі буде неприємною. Страх того, що єдиною перешкодою на нашому шляху виявиться тигр. Якщо ми це визнаємо, нам не буде чим виправдовуватися, чи не так? Час взятися за справу або визнати, що вона вам не до снаги, і мати гідність замовкнути. Ой. Навіщо я написав «Іди туди, де страшно»? Безперечно, 10 правил приборкання тигрів допоможуть вам досягти успіху в багатьох сферах. Але не через це я захопився ними, ретельно їх перевірив і зачинився вдома, щоб описати їх для вас. Дозвольте назвати вам причину. Ми всі здатні написати чудову історію, пройти унікальний, неперевершений шлях, Більшість із нас ніколи його не пізнає через гарчання тигра. Це трагедія, і я вірю, що «Іди туди, де страшно» є дієвим способом її уникнути. Одного дня всі ми можемо опинитися в будинку для літніх людей. Зазирнемо туди на мить. Вам 90 років. Ваше життя стало спокійнішим. У вас залишилося менше паперу, щоб написати свою історію. У вашій ручці менше чорнила. І в цьому далекому майбутньому ви писатимете менш енергійно, ніж зараз. Можливо, найважливішими питаннями перед сніданком для вас будуть «Чи переможу я сьогодні в карти?» «Чи не забув, чи не забула я вдягнути штани?» «Чи не тхне від мене сечею?» Як сумно буде дивитися на цю стару людину, на себе, в дзеркалі казати після 70 чи 80 років неймовірних можливостей. У чому була проблема? Чому я не прокинувся, не прокинулась? Чому я це не зробив? Чому я не втрутився? У будинку для літніх людей головним питанням буде, чи міг могла я написати чудову історію? Ми всі можемо її написати. Головним питанням буде, чи написав я свою історію сам, а чи дозволив своєму тигрові продиктувати її. Що вам потрібно зробити сьогодні? Саме так, зробити і сьогодні. Прокидайтесь. Це відбувається зараз. Щоб знати, що ви, побачивши цю стару людину в дзеркалі, зможете зухвало усміхнутися. Сказати після довгих 80 років можливостей і нагод «Я жив! Я був там і заявляв про себе! Я змінював ситуацію на краще! Я жив наповну! Я написав чудову історію! І Я любив, перемагав, програвав!» Мені немає про що шкодувати. І я не спав. Я сформулював і записав 10 правил приборкання тигрів, бо твердо вірю, що кожен із нас може написати дивовижну історію і що 10 правил вам у цьому допоможуть. І я вважаю, що кожна людина, яка думає з жалем і смутком про те, що могло бути, яка вмирає з ненаписаною історією, це величезна втрата для нашої колективної історії, для людства і для планети. Діяльність кожного на робочому місці має найбільший вплив на людство і на планету. Вам відведено в цьому роль – власну історію, вашу історію. І ваша історія торкнеться багатьох тисяч інших. Я вважаю, що є чітка, безперечна відмінність між тими, хто, озираючись назад, пригадуватиме чудову історію, і тими, хто відчуватиме жаль або продовжуватиме грати роль ображеної, обманутої жертви. Перші приборкали тигра. Інші дозволили йому диктувати їхню історію. Прокиньтеся! У тигра немає зубів. Це неймовірна, ефектна гра розуму. Вашого розуму. Ви його контролюєте. Ви можете це змінити. Звідки я знаю, що «Іди туди, де страшно» допоможе вам написати вашу історію? Десять правил відрізняються від ідей саморозвитку тим, що я ретельно їх перевірив, перш ніж викласти на папері. Я перевірив їх під час роботи керівником групи Teaming Tigers у конференцзалах великих організацій, в освітніх закладах, у своїй подорожі верхи, на біговій доріжці і у спробах побити британський рекорд із фрідайвінгу. Я поділюся з вами своїми історіями в цій книжці, щоб продемонструвати, як працюють ці правила. Мої клієнти також люб'язно поділилися своїми історіями. Їх спонукало до цього бажання передати вам знання і досвід, отримані внаслідок застосування десяти правил. Метод приборкання тигрів я презентував по всій планеті. Відколи заснував компанію «Тигр», «Темінг Тайгерс» 12 років тому я консультував сотні осіб і команд у радах директорів компанії різних галузей. Разом із моєю командою ми вдосконалили 10 правил, спираючись на набутий досвід. Ось кілька думок, які я часто чую від людей після знайомства з тигром. Тепер я розумію, що справа не в моєму походженні. У мене все-таки є час на це. Тигр заважав мені довіряти іншим і дегалегувати їм завдання. Я можу ефективно комунікувати. Я боявся це робити через тигра. Було простіше сказати – я не можу. Зрештою, це не вина мого боса. Коли я добре підготувався і поговорив з ним, предметно все минуло добре. Вони справді хочуть, щоб я був повноцінним лідером, а не контролював кожен їхній крок. Це значно спростить і урізноманітить моє життя, але цієї звички важко позбутися. Я думав, що досяг піку своїх можливостей, але це не так. Я досяг межі своєї уяви. Тепер я бачу новий рівень, на якому можна проявити себе. Метод приборкання тигрів відрізняється тим, що він не приховує важкої праці і небезпечних моментів, пов'язаних із написанням своєї історії та забезпечення власного успіху. Тут немає коротких шляхів. Я намагався описувати дійсність, а не те, що приємно чути. І ця дійсність приносить нам глибоке задоволення, тривалі винагороди, які не даються легко. Проте є один нюанс. Із цієї книжки можна отримати знання, але не мудрість. Мудрість здобувається не читанням. Мудрість – це те, що формується застосуванням знань у своєму житті. Ви – єдина людина, яка може поєднати все це і здобути мудрість. Ви маєте побачити свого тигра, зустрітися з ним віч на віч і, зрештою, приборкати його. Що швидше ви наважитесь на ці кроки, то більша ймовірність того, що ця книжка виведе вас на шлях чудових пригод, а не просто стане черговим трофеєм на полиці. Приємної Мандрівки. Який стосунок мають кінні перегони і фрідайвінг до вас і до вашої роботи? Насамперед, слід зауважити, що обидва ці виклики були радше ментальними, ніж фізичними. Фрідайвінг – це єдиний вид екстремального спорту, в якому адреналін може вас убити. Раптово запанікувавши на глибині 100 метрів, ви почнете швидко витрачати запаси кисню в організмі, занадто швидко, щоб дістатися до поверхні. Біговий кінь відчує, як в організмі іншої тварини на його спині виділяється адреналін. Раніше, ніж вершник це усвідомить. Варто лише подумати про страх, і кінь вас понесе. Обидва ці види спорту є прекрасною нагодою перевірити, як працюють розум і тіло під тиском. Але вони мають і інші спільні ознаки зі спробами піднятися кар'єрними сходами, що робить їх хорошим випробувальним майданчиком для десяти правил. Ось кілька таких прикладів. Перше. Холодні дзвінки впливовим незнайомцям і прохання про допомогу в інноваційному, ризикованому проєкті. Друге. Повільне налаштування взаємин із людьми, які спочатку ставляться до вас насторожено. Третє. Долання страху публіки і помилок, які можуть зруйнувати кар'єру. Четверте. Долання страху реальних фінансових втрат. П'яте. Взяття зобов'язань у справі, що має невизначений результат і несе особисті ризики. Шосте. Складання плану і внесення змін після того, як наштовхнешся на перешкоди. Сьоме. Вибір нових моделей поведінки і дисципліноване їх дотримання. Восьме. Управління часом. Дев'яте. Виконання сімейних обов'язків. Десяте пошук креативних та інноваційних способів досягнення мети, яку всі вважали недосяжною. 11. Інновація. Нікому не вдавалося досягти таких результатів в обох видах спорту з цієї відправної точки. 12. Формування і мотивування команди з набагато мудріших за мене людей, щоб вони підтримували мене. 13. Підтримання власної мотивації під час роботи і в перервах між нею. 14. Відчуття особистої відповідальності за результат. 15. Наявність чудової, значущої винагороди, яка вас надихатиме. Хто пише вашу історію? Ви чи тигр? Завдяки нашій роботі в наступні години, дні й тижні, ви почнете ліпше розуміти тигра, створеного вами і вашим досвідом. Крім того, ви побачите шкоду, якої він завдає, і цілком ймовірно почнете гніватися. Так, я сказав гніватися. І гнів – це не заборонене слово. Якщо його правильно розуміти і використовувати, воно може стати відмінним трапліном до нового розділу вашої історії, нового підходу до вашої роботи і життя. Коли ви почнете помічати вплив тигра на прожиті роки, на ту історію, що вже написана, хай якою вона була б дивовижною успішною, ви помітите сфери, навіть невеликі, але важливі, в яких тигр диктував речення, а ви їх слухняно записували. Це викликатиме у вас емоції. Використовуйте їх розумно. Одного погожого літнього дня я вийшов подихати свіжим повітрям після того, як виступив перед тисячою людей в Амстердамі. Один зі слухачів дуже хотів привітатися зі мною і пішов за мною на двір. Після схвального відгуку про мою презентацію він сказав, що дуже заздрить мені. «Чому?» – запитав я. «Бо я завжди хотів бути професійним спікером і надихати інших». «Ні, не хотіли», – відповів я. Він мав приголомшлений вигляд. «Хотів!» «Завжди!» «Ні, не хотіли», – повторив я. «Якби ви завжди хотіли цим займатися, то так і робили б. Ви займаєтеся саме тим, чим хотіли». Він почав сердитись. «В я мав потішити його самолюбство». Вам легко казати, ви маєте, що розповісти людям. Звісно, але так було не завжди. Крім того, багато спікерів не використовують особисту історію. Так, але, мабуть, усе відбувається інакше, коли ти працюєш корпоративним адвокатом і можеш відкласти грошенят перед тим, як стати спікером. Не хочу вас розчарувати, але моїх адвокатських навичок було замало, щоб заробити грошей до 30 років, і тоді я змінив професію. Я дав йому свій номер телефону, щоб він зателефонував мені, коли в нього з'являться якісь питання про початок омріяної кар'єри. Звичайно, він так і не зателефонував. Бідолаха, тигр з'їв його історію, запиваючи чаєм. Будемо чесними в нашій спільній подорожі. Чесність відіграватиме важливу роль у нашій спільній роботі найближчим часом. Я буду чесними з вами в цій книжці. Я не писатиму нічого, що не можу підтвердити особистим досвідом. Якщо ви готові бути чесними із собою, то побачите зміни в собі. Ви сприйматимете себе по-новому. Ви прокинетесь. Тож будьмо чесними, якщо ви справді вірите, що раса, виховання, релігія, освітня кваліфікація, стать, іпотека, дружина, чоловік, коханий, діти, бос, ваша організація або країна проживання не дають вам змоги робити те, що ви хочете, ви маєте приборкати свого тигра. Можливо, саме сьогодні, перший день вашого життя, того, в якому ви вирішите дивитися правді в очі. Пропоную закінчити цей розділ ще однією дуже відвертою і забороненою темою. Врешті ви помрете. Врешті помру і я. Це правильна відправна точка для нашої спільної подорожі. Лише з цієї точки ми можемо почати дозволяти собі жити по-справжньому писати нашу справжню історію. Адже з цього погляду мій страх втратити кількатижневий заробіток, щоб побити рекорд з фрідайвінгу, або ваш страх втілити інноваційний план на роботі через те, що він може провалитися, здаються смішними, чи не так? Чому ж ми насправді хвилюємось? Чого ми чекаємо? Живімо! Десять правил приборкання тигрів Мені до снаги побити британський рекорд. Чи ні? Дивлячись зі скелі на платформу для дайвінгу, я переконуюся, що нарешті опинився на місці. Платформа стоїть у воді. І на ній розташована конструкція схожа на кран. Сюди я вирушив цього ясного лютневого дня. Діставшись на платформу, я здійсню свою першу подорож в океан – Зі следом. Джиме. Я переводжу погляд із океану на двох чоловіків, які підходять до мене. Я Марко, але всі називають мене Раста. Це Андреа. Марко у сонцезахисних окулярах, а на голові в нього довгі та важкі дреди. Оголений торс Андреа має форму ідеального перевернутого трикутника. І він вищий за Марко. Обоє простягають мені руки з широкими італійськими усмішками. Вони – керівники Only One Apne Center, найкращого центру підготовки фрідайверів у Червоному морі. Тут було встановлено чимало світових і національних рекордів. Самому Андреа належать чотири національні рекорди. Тут пірнали найкращі фрідайвери світу, і цей центр має репутацію фабрики рекордів. Тепер я тут наслідую цих рекордсменів. Я не зустрічався з Растою і Андреа раніше, але розповів їм у листі про свій намір пірнути на 101 метр, і вони погодилися допомогти мені. Паула, дівчина Расти і менеджер центру, заповнює документи. Я перевдягаюся в гідрокостюм. За 15 хвилин ми спускаємося сходами до підніжжя скелі і виходимо на понтон, який гойдається на воді на висоті десятка сантиметрів від коралового рифу. Під нами океан. А платформа для дайвінгу за 100 метрів від нас. Я вдягаю маску, пірнаю у воду та інстинктивно дивлюся вниз у пошуках морського життя. Я не дуже вірю у знаки, але деякі з них важко ігнорувати. Спочатку здається, що піді мною пропливає невелика субмарина. А потім я усвідомлюю, що дивлюся на плями семиметрової тигрової акули. Я роблю глибокий вдих і пливу до неї. Вона дозволяє мені пливти з нею на глибині близько 15 метрів. Ми встановлюємо зоровий контакт і час сповільнюється. Тепер я відчуваю, що ладен побити рекорд. Раста і Андреа наближаються до величезної акули, аж раптом вона відпливає, і ми припиняємо ганятися за нею. Плани тренування у воді завжди переписуються, коли втручається дика природа. Розігрів фрідайвера починається зі спокійного гойдання на хвилях до лилець і дихання через акваланг. Час заспокоїти розум і тіло. Сповільнити серцебиття після запливу. Коли ми готові, то по черзі спускаємося на канаті на глибину в 7 метрів і зупиняємося там, затамувавши подих і тримаючись за мотузку. Це потрібно для того, щоб пробудити пірнальний рефлекс савця. Він є у нас усіх. Він настільки ж давній і непідконтрольний нам, як і дихальний рефлекс. Цей рефлекс готує тіло до пірнання. Він доводить, що наші предки жили у воді і поєднує нас із дельфінами і китами. Коли спрацьовує пірнальний рефлекс, кожне занурення стає тривалішим і приємнішим. «Готовий ви пробувати след, Джиме?» – запитує Андреа. «Так, не те слово. Сьогодні ми використовуємо парний след». Двоє дайверів можуть зануритися у воду разом, і я пірнатиму з Андреа. Він слідкуватиме за швидкістю спуску і скеровуватиме след, поки я не навчуся робити це сам. Раста перебуватиме на платформі та опускатиме след у воду. След – це металева конструкція, в якій до порожнього центрального осердя кріпляться різні ручки. Через це осердя протягнуто канат. След кріпиться до стріли крана, що стоїть на платформі. До следа прив'язано вантаж. Смикаючи за мотузку, Раста відв'язує його. Відтак след падає в океан із середньою швидкістю 1,6 метра на секунду по заданій траєкторії. Коли ми спускаємося на дно, наші костюми й тіла почнуть стискатися. Це зменшить нашу підйомну силу і спуск пришвидшиться. На цьому подвійному следі ми спускаємося вниз коліньми, а не стопами. Наші коліна знаходяться поряд на перекладенні внизу конструкції. Ми тримаємося зовнішніми руками за другу перекладину на рівні плечей і затискаємо цими руками носи, щоб урівноважити тиск. Внутрішніми руками ми тримаємо один одного за плечі. Вгорі цієї конструкції знаходяться надувний мішок і кисневий балон, який його надуватиме. Цей мішок підніме нас на поверхню. Ми з Андреа вмощуємося на следі. Андреа пояснює, що все, що я маю робити, це стабілізувати тиск у вухах під час спуску, забравши коліна з нижньої перекладини. І триматися руками за перекладину, на якій зараз сиджу. Він подбає про надувний мішок. І якщо в тебе виникнуть якісь проблеми, торкнися мого плеча, і я зупиню след. Ми одразу піднімемося на поверхню. Гаразд. Ми виконуємо дихальні вправи протягом двох хвилин. Моє серцебиття пришвидшується. Замість того, щоб сповільнитися. Не найкращий початок. Я не знаю, чого очікувати, і почуваюся як перед початком поїздки на американських гірках. Настороженим і напруженим. У цьому стані мій мозок хоче задіяти реакцію «Бийся або тікай». Саме тоді, коли це не потрібно. Раста рахує до 30. Я останнє вдихаю повітря на 15-й секунді, відтак киваю Андреа, а той Расті. Клац. Мої очі відразу опиняються під водою і починають адаптуватися. З'являється біль у вухах. Я ніколи не стабілізував у них тиск настільки швидко, це потрібно робити постійно. Моє тіло пульсує під силою води, а тиск у мене під колінами під час спуску набагато більший, ніж я передбачав. Я раніше займався фрідайвінгом і скубадайвінгом але без вантажу. Тепер мене тягне в море, і я не очікував, що це настільки незвично і небезпечно. У животі та грудях виникає якийсь спазм. Це наче поєднання гикавки з блювальним рефлексом. Дуже неприємно і лячно. Мені не вдається переконати себе, що єдина загроза – це втрата спокою. Я здобув цю навичку під час публічних виступів і їзди на бігових конях. Але тепер я за крок до паніки. Клац. Ми спустилися до кінця каната. Я відриваю ноги від следа і тримаюся за поверхню е, перекладини, спостерігаючи за тим, як Андреа відкриває балон і наповнює надувний мішок. Ми починаємо підніматися вгору, а потім знову. Клац. Опускаємося вниз. Що відбувається? Спазми тривають, і я чую, як моє горло видає дивні звуки. Андрея випускає ще повітря, і ми починаємо підніматися. Зі зменшенням тиску спазми припиняються. Ми наближаємося до поверхні дуже швидко. Я відпускаю след, щоб зменшити швидкість підйому. Я бачу сонце і платформу. А потім мій погляд зупиняється на чорних окулярах расти. Він широко всміхається. З поверненням, Джиме, як відчуття? Хм, дивні. Потрібно звикнути. На яку глибину ми спустилися? На 15 метрів. Вітаю. Дідько, 15 метрів? Мабуть, якби це було легко, всі б це робили. Але як мені дістатися глибини ста метрів? Я щойно відчув збільшення тиску у два з половиною рази порівняно з атмосферним тиском над рівнем моря. На глибині 101 метр цей тиск збільшиться в 11 разів. Мої легені зменшилися вдвічі. Під час встановлення рекорду вони будуть в 11 разів меншими за свій звичний розмір. Але це не єдина важлива відмінність. Думками я буду дуже далеко від дому. А ще знадобиться набагато більше рівноваги, щоб уникнути викиду адреналіну, який щойно стався. Не можна забувати про вплив тиску на вуха. За кого я себе маю, що взявся за це? Безперечно, мені не до снаги побити цей рекорд. Для того, щоб мені пощастило, тигрової акули замало. Це стане справжньою перевіркою десяти правил. Страх і дискомфорт переконують мене не писати цей розділ своєї історії. Навіщо завдавати собі клопоту? Навіщо? Я хочу пройти це випробування, я хочу дізнатися більше про десять правил і перевірити їх іще раз. Я хочу дізнатися, хто я, і стати ближчим до моря. Це – моя історія, і я її не просплю. І я натікатиму від неї, і я не дозволю тигрові диктувати її. Десять правил приборкання тигрів. Настав час представити вам 10 правил, які допомагають підприємствам та приватним особам по всьому світу досягати відмінних результатів. 10 правил, які дозволили мені взяти участь у кінних перегонах і опуститися на глибину 101 метр під водою. 10 правил, які допоможуть вам перевершити свої очікування, якщо ви наважитеся на цю подорож. Правило перше. Дійте рішуче сьогодні. Час обмежений. Правило 2. Переписуйте свою інструкцію. Змінюйте її щогодини. Правило 3. Щодня рухайтеся в тому напрямку, який ви для себе обрали. Правило 4. Усе в наших головах. Правило 5. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо нас Правило шосте Не шукайте безпеки в натовпі Правило сьоме Щодня робіть те, що вас лякає Правило восьме Розумійте і контролюйте свій час, щоб здійснити зміни Правило дев'яте Формуйте практики, неухильно дотримуючись засад. Правило десяте. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Просто? О, так. Легко? Ні. Якби дотримуватися цих правил було легко, їх дотримувалися б усі. Але це не так. У цьому одна з ваших великих переваг – Якщо, звісно, ви наважитеся діяти, щоб написати свою історію. Більшість людей не дотримується цих правил. Правила, перелічені в такому порядку, не випадково. Але вони не є частиною лінійного процесу, і це важливо усвідомлювати. Це не кроки до успіху. Остерігайтеся тих, хто пропонує такий святий грааль. Для того, щоб структурувати правила і процеси, через які вони вас проведуть, я розділив самі правила і решту книжки на чотири частини. Частина перша. Правила принциповості. Перше, друге і третє. Частина друга. Правила лідерства. Четверте, п'яте і шосте. Частина третя. Правила змін. Сьоме, восьме і дев'яте. Частина четверта. Правило росту. Десяте. Епілог. Життя вільне від тигрів. Розгляньмо кожну з цих частин. Частина перша. Правила принциповості. Принциповість – це цілісність, безкомпромісність, непохитність. Наявність цих правил не означає, що я сумніваюся у вашій принциповості у звичному розумінні. Вони зосереджені на тому, чи живете ви в злагоді зі своїм справжнім я, зі своїми цінностями, сенсами, метою, бажанням мати щирі взаємини з іншими, потребою рости і розвиватися. Або ж виконуєте інструкції тигра і нехтуєте своїми справжніми бажаннями, аби уникнути страху і дискомфорту. Чи робите ви те, що хочете, з часом, який вам відведений? Чи живете ви або працюєте над тим, щоб жити тим життям, яким хочете жити? Чи, можливо, вашу історію диктує вам тигр? Правила принциповості допоможуть вам це з'ясувати і наблизять вас до особистої незалежності. Правило перше. Дійте рішуче сьогодні. Час обмежений. Правило перше закликає вас почати діяти. Не планувати, не шукати інформацію в Гуглі, не купувати якусь книжку і розповідати друзям про неї, а зробити крок і сприймати його серйозно. І якщо ви не впевнені, з чого почати, правило 1 пропонує вам з'ясувати це сьогодні, виконавши певні дії. Хоч ким би ви були – виконавчим директором компанії чи учнем, який готується до своїх перших іспитів. Коли я прошу вас зробити серйозний крок, ви мусите відповісти собі на запитання, чому ви не зробили цього раніше, і тоді ви зустрінете тигра. Так формується принциповість. Коли виманете тигра з високої трави і пильно вдивлятиметеся в нього, то зрозумієте, наскільки добре ви його знаєте. Ви усвідомите, як довго і тісно співіснуєте з ним у примарній гармонії. Тепер у вас є самоусвідомлення. Ви можете взяти на себе контроль і утверджувати свої принципи. Ви можете діяти так, як хочете, а не так, як вам дозволяє тигр. Вам не потрібно шукати вигадливі виправдання своїй бездіяльності. Ви можете досягти принциповості. Тепер ви, дорогий приборкувач тигрів, можете думати про пригоди, які на вас чекатимуть. Але для цього потрібно почати діяти. Сьогодні. Правило друге. Переписуйте свою інструкцію. Змінюйте її щогодини. Правило друге виявляє ваші улюблені стратегії порушення принципів. Усі ті начебто раціональні обґрунтовані вигадки, які ми вважаємо справжніми, поки не захочемо їх переглянути. Вигадки які, мабуть, поділяють мільйони людей і майже точно підтримують ваші друзі та рідні. Правило 2 вимагає від вас бути щирими щодо тигра і тих стратегій, які ви використовуєте для уникнення зустрічі з ним. Щодо тих старанно вироблених правил життя, які заважають вам пробувати щось нове, рости, бути справжніми, бути собою – Правило 2. Вчіть вас помічати і долати ці обмеження. Правило 3. Щодня рухайтеся в тому напрямку, який ви для себе обрали. Тепер ми починаємо планувати і рухатися в напрямку, який відомий лише вам. Це правило 3. Воно все ще стосується принципів із двох причин. По-перше, правило 3 зобов'язує вас обрати місце, куди ви, а не тигр, хочете прийти. З урахуванням ваших внутрішніх відчуттів і прагнень. Та дотримуватись цього напрямку. По-друге, вам доведеться визначати конкретні кроки і дати. Дії та дедлайни наблизять вас до зустрічі з вашим тигром. Крім того, вони щодня наближатимуть вас до тієї історії, яку ви хочете писати. До принциповості. Принциповість – це тільки відправна точка в нашій спільній подорожі. Ми всього лише принесли провізію, спланували курс і підняли вітрила. Хоча ці кроки практичні і реальні, нам доведеться вести наш маленький кораблик крізь темряву і шторм під насмішки недоброзичливців. Для цього знадобиться і інша група правил. Частина друга. Правила лідерства. Лідерство похідне від лідер. Лідер – керівник, той, хто стоїть на чолі групи або організації, спонукає до певних дій або переконань. Не обов'язково бути керівником, щоб використовувати 10 правил, хоча всі вони допоможуть вам стати кращим лідером, незалежно від посади. Правила лідерства 4, 5 і 6 стосуються насамперед контролю над своїм життям, що є передумовою діяльності успішного лідера. Для того, щоб справді контролювати своє життя, потрібно виявляти і відбивати новий рівень атак тигра тих, які спричиняє взаємодія з іншими. Як готуватися до професійного лідерства? Як забезпечити, щоб ми були на чолі і щоб на кермі була наша рука, а не лапа тигра? Коли ми повернемо собі управління, то заслужимо право вести за собою інших. Запитайте себе, чому ви думаєте, що інші захочуть йти за вами? Чи можете ви сказати про себе таке? Я можу бути відповідальним перед собою, обирати свою історію і писати її, не дозволяючи страху збити мене зі шляху в момент ухвалення рішення або дії. Правило 4. Я достатньо впевнений і скромний, щоб просити інших про допомогу і надихати їх, і достатньо дисциплінований, щоб добре ставитися до них. Правило 5. Я достатньо принциповий, щоб заявляти, що мої дії і рішення визначаються моїми чіткими уявленнями, а не страхом суворого осуду. Правило 6. Я здатний виділятися з натовпу, бути під прицілом, коли є така потреба. Але це не самоціль. Правило 6. Усі ці характеристики притаманні, зокрема, добре вихованій дитині. Водночас у працівників на робочих місцях вони трапляються значно рідше. Проте в новій економіці такі риси не просто бажані, а й незамінні для досягнення комерційного успіху, причому на всіх рівнях організації. Відсутність перелічених характеристик швидко спричинить труднощі в боротьбі за довіру. Поведінка лідера визначається принциповістю, переконаннями, здатністю контролювати себе, а не підручниками із ведення бізнесу чи плакатом про необхідні цінності і дії, що висить у їдальні. Правило 4. Усе в наших головах. Правило 4. Готує вас до битви з вашими внутрішніми голосами. Ці голоси закликають усіх нас применшувати амбіції, коли обираємо напрям руху або змінювати цей напрям, коли відчуваємо тиск. Обидва ці голоси, які я згодом представлю вам як директора і саботажника, породжені тигром. Якщо ми не можемо опанувати розмови в наших головах, то не можемо опанувати наші рішення а ми пишемо нашу історію, ухвалюючи рішення, виконуючи дії та отримуючи результат. Правило п'яте. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо нас. Здатність працювати з іншими і керувати ними, щоб досягти мети, дуже важлива. Мало чого вартісного можна досягти без допомоги інших. Ми розглянемо це детально, проаналізуємо, чому тигр заважає нам просити про допомогу, і намагатимемося подолати цей страх. Той, хто може вам найбільше допомогти в досягненні мети, чекає на ваш дзвінок. Чи можете ви дозволити собі знехтувати цим? Чи справді ви творите свою історію, якщо тигр позбавляє вас доступу до союзників і наставників? Правило шосте. Не шукайте безпеки в натовпі. Найкращі жокеї знаходяться не на біговій доріжці, а на трибунах. Там можна знайти людей, які годинами розповідатимуть, як правильно їздити верхи. Їх не зупиняє те, що вони ніколи не сідали на коня. Проте всі наші герої були на біговій доріжці. У правилі 6 акцент зроблено на здатності лідера фільтрувати думки інших. Чи залишитеся ви на трибунах, де вам нічого не загрожує, щоб висловлювати думки, які самі ніколи не перевірите і не реалізуєте на практиці? Чи, можливо, пройдете повз тигра і опануєте цю складну навичку, яка дає можливість ігнорувати офісні теревені? Чи вийдете ви на бігову доріжку, щоб написати свою історію? Тепер слід узяти за звичку зробити особисті зміни довгостроковими. Правило 7, 8 і 9 покликані нам у цьому допомогти. Частина третя. Правила змін. Змінювати – це робити інакшим, перетворювати. Змінюватися – ставати інакшим. Ви хочете провести одну відкриту та щиру розмову з вашим босом, чи сформувати відкриті професійні взаємини? Досягти встановлених цілей і показників цього місяця чи консолідуватися і постійно перевиконувати план? Надихнути команду на щомісячній нараді? Чи бути незамінним зірцем для дедалі успішної команди? Я хочу, щоб ви відчували, що можете залишитися в захопливому, новому місці і навіть рухатися далі. Я хочу, щоб ви вірили, що можете здійснювати довгострокові зміни, а не просто надихнути на тимчасову дію. Для цього знадобляться консолідація, послідовність і наступні три правила змін. Правило сьоме. Щодня робіть те, що вас лякає. Боротьба зі страхом і дискомфортом – це набута навичка. Правило 7 – покликане її розвивати. Воно вчить навмисно потрапляти в ситуації, які викликають незначний страх і дискомфорт. Поки ці емоції на фізичному і ментальному рівнях не стануть звичними. Так само, як і боротьба з ними. І дії всупереч їм. Імовірно, ваша реакція на страх визначатиме, з ким ви знайомитеся і спілкуватиметеся в житті. Отже, вона безпосередньо впливатиме на генетику ваших дітей. Це важливо. Боротьби зі страхом і дискомфортом недостатньо. Для того, щоб закріпити зміни, перетворити приборкання тигра на звичку і по-справжньому взятися за написання своєї історії, потрібно переглянути своє ставлення до часу. Що таке час, якщо не папір, на якому ми пишемо цю історію? Правило 8. Розумійте і контролюйте свій час, щоб здійснити зміни. Правило восьме стосується не управління часом. Із часом ми маємо глибокі стосунки, але рідко їх аналізуємо. Дуже часто вони нездорові. Правило вісім покликано це змінити. Коли у вас будуть здорові стосунки з часом, ви зможете його контролювати. Контроль над часом дасть змогу виробити мислення, дії і результати, які не залежатимуть від тигра. Ми не витрачаємо цей дефіцитний ресурс на різні заняття. Ми в них інвестуємо. Час завжди приносить нам віддачу. Життя витрачене на розважальні програми. Поїдання й піття візки – це інвестиція. Вона приносить безперечну віддачу. Який у вас план інвестицій? Якщо ви інвестуєте час у написання чудової історії, історію, яку обрали ви, і яка змушуватиме вас прокидатися вранці з відчуттям радості та хвилювання, правило 9 буде дуже корисним для вас. Правило 9. Формуйте практики, неухильно дотримуючись засад. Олімпійські атлети формують практики. У них є режим тренування, харчування, психологічної підготовки і навіть порядку вдягання спорядження. Засади і практики потрібні для того, щоб пройти через необхідний рівень дискомфорту і здобути приз. Без дисципліни атлети не знають, яких стандартів дотримуватися, щоб досягти бажаного. Практики додають чіткості. Без практики і засад професійного виступу атлети не матимуть на що орієнтуватися. Чи визначали ви колись для себе стандарти, яких хочете дотримуватись? Які дії найбільше вплинули б на обрану вами історію, якби ви виконували їх регулярно і бездоганно щодня протягом 12 місяців? Подумайте про це. Ми ще повернемося до цієї теми. Частина четверта. Правило росту. Ріст – це процес збільшення в розмірах, процес фізичного, ментального або духовного розвитку, процес збільшення кількості, цінності або важливості, збільшення економічної активності або вартості. Правило десять. Це правило росту. Воно стосується обіцянок, які ви даєте собі та іншим. Завершення початих справ, досягнення успіху, збільшення впевненості. Для того, щоб втілити задумане, потрібно пройти через страх і дискомфорт. Це неможливо без особистого розвитку. Коли ви починаєте довгостроковий проєкт, потрібно йти вперед, щоб дотриматися обіцянки. Це важко. Для того, щоб досягти чогось, потрібно виконувати певні дії і доводити їх до кінця. Тобто потрібно не відступати від свого плану. Відступ матиме наслідки. Страх тимчасовий. Невдача постійна. Це ще одна сфера, в якій книжка «Іди туди, де страшно» суттєво і категорично відрізняється від традиційних книжок із саморозвитку. Для того, щоб приборкати тигра і постійно змінюватися, потрібно набагато більше хоробрості й поту, ніж для коротких шляхів та афірмацій. Але результат від цього буде ще захопливішим і приємнішим, як відзначали і продовжують відзначати приборкувачі тигрів по всьому світу. Правило росту звучить так. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Епілог. Життя вільне від тигрів. Для того, щоб реалізуватися на роботі і забезпечити собі кар'єру вільно від тигра, потрібен багатосторонній підхід. У цьому вступі до життя без тигрів ми проаналізуємо, що це означає в ширшому сенсі. Ви не знайдете тут життєвих настанов. Я залишу це для гуру і саморозвитку. Йдеться про виявлення сфер, які впливають на здатність приборкати тигра у професійному житті. І про винагороди та досягнення, які можна отримати завдяки його приборканню.